Дівчина підвелася з жалем. Час йти, і так уже забарилися. У вас тільки майстрів, старі, сердить, переб'ються. Сьогодні переб'ються, погода світа, да все ж лаєтимуться за запізнення. Провівши дівчину, Хаблак поїхав до управління. Каштанова не було, подався до прокуратури. Не було і зазулі. Хаблак подумав, що лейтенант мав би вже впоратися, подзвонив до видавництва і попросив Данька навідатися через півгодини до карного розшуку. Він розрахував правильно. Зазуля з'явився хвилин через п'ятнадцять, розчервонілий і чомусь схожий на яскраво розмальовану дитячу куклу. Поклав перед Хаблаком маленьке фото, витягнуте з особистої справи. Доповів. Розалія Володимирівна Ютковська, перукарка. Сусідка подачі впізнала її. Ось акт впізнання. З фотографії дивилася справді вродлива дівчина, хоч знімав був і неякісний. Видовжене обличчя на довгій шиї, покаті плечі і великі видно темні очі. І сміливий погляд, така пече лише зіркнувши. Хаблак попросив лейтенанта принести ще кілька фотографій жінок. Розклав їх на столі. Скоро з'явився Данько. Капітан підвів його до столу, попросив подивитися уважно. Може з котроїсь довелося зустрічатися? Данько дивлявся довго, і капітан уже встиг вирішити, що його передбачення хибні, коли художник нерішуче Підняв фото Ютковської. «По-моєму, я бачив її у видавництві», – сказав. «Маєте зірке око?» – схвалив Хаблак. «Мушу, як-не-як, а художник. І ця жінка заходила до крота. Багато від мене хочете». «Справді багато, кивнув капітан, пригадайте». «Може й до крота. Було це влітку». Прийшла в жовтій сукні, з чорними квітами чи листям. Це точно пам'ятаю. Жовта сукня. Бачив її в коридорі під час перерви. Отже, хтось чекав її. А от куди пішла? Не до ситника? Ні, наші двері мало не поруч, а вона подалася далі. Там коридор розходиться, ліворуч до кабінету заступника директора – Просто до Завгоспа. Вона повернула чи пішла до Крота? Не пам'ятаю. Ну, добре. Хаблак був явно розчарований. Як там у видавництві? Гарного мало ця злощасна чаша, тепер убивство. Хаблак змішав фотографії, подав Зезулі. Поїдете лейтенанти разом з Деньком? Дівчина видна, вродлива дівчина. Такого видавництві Мусили запам'ятати. «Покажіть їй фото, може хтось і згадає». І завгоспові «Ні-ні», насварився Хаблак пальцем «Ти що, здурів?» Зазуля з даньком поїхали, а Хаблак подзвонив Дробасі. Розповів про зроблене і свій план провести вечір у компанії «Перукарок». Слідчий подумав трохи і схвалив. «Давайте, Хаблак». Мій внутрішній голос підказує, що це Ютковська, цікава штучка. Бачите, приходила до видавництва, і щось в цьому є. Лейтенант Зазуля поїхав туди, і спробує встановити, саме до кого приходила. От-от, зрадів Дробаха, це дуже важливо. Але ж виказали не до Ситника. Отже, маю в Кристалі ще знайомих. Можливо, вони звели їх із Ситником. А як версія «Із завгоспом? Розробляємо?» «Ну, добре. Я вас тільки дуже прошу. В ресторані багато не пийте і не кажіть дружині, що були з дівчатами. Вона правда, за обов'язком, та жінки іноді це не дуже-то і розуміють. Якщо не сказати «зовсім»? І правильно роблять. Хаблак хотів зауважити, що Іван Якович не зовсім послідовний, але те щось гмикнув трубку, і поклав її. Віта стояла біля входу до ресторану Метро і поруч неї розалія. Хаблак помітив каштанову перукарку ще здалеку і подумав, що чутки про її вроду не перебільшені. Принаймні, фотографія була блідою копією, висока, ще й у туфлях на високих підборах, обличчя довге, очі широко поставлені, великі. Розалія подала хаблакові руку З довгими білими пальцями Взагалі, вся вона була якась